«От іще не доля моя. Давай я обмию. Десь тут іще тепла вода лишалася. Іде до печі». Микола кричить. «Ні, не треба. Я його до суду завдам. Я завтра, ось так, як є, до самого пана судії піду. Найпани побачать. Не мий!» Анна наливає в миску води і наближається. «Іди, іди, бідна ти голово. Не роби з себе сміховище людське». «Війтові нічого не зробиш, тільки з себе сміх зробиш». Микола, «Як то нічого не зроблю?» «То цесарське право дозволяв так над людьми збиткуватися. Як він війд підприємець від довозу дров на жупу, то йому вільно з чоловіка й душу вигнати?» «Анна, ти певно знов Поліна продавав?» Микола, «Ну та певно, що мусив продати?» «Бійся Бога, чоловік намучився в лісі, намерся як собака». Крей царика при душі немає, а треба прицінь чимось душу підкріпити. Анна. Ей, Миколо, Миколо, кілька разів я тобі говорила, радше притерпи, а не роби сього. А тепер ще до суду хочеш і ти, адже вій тебе за таке до арешту борше запакує, аніж ти його. Микола глядить на неї з острахом. А їй, жінко, та се ти правду кажеш, а мені се і в голову не прийшло. Ну на, мий. Анна миє його. «Я би не знати, що заседала, що ти не тільки поліно продав, а ще й сам Війтові якесь згірдне слово сказав». Микола. «Я? Та скариш до мене, Господи, що ні. Чи пився мене, що латер неповний. Я, як звичайно, останній накладав, а він до мене. Вже там хтось мусив мене прискаржити, що я пару тих дурних полін продав». Анна а може він і сам видів, Микола, а дідько його знає, може і видів. Досить, що він до мене, я тобі, каже, не заплачу, поки латер не буде цілий. А я й кажу, який був у лісі, такий тут є. А він мені каже, брешеш, ти п'ять полін продав. А я йому кажу, як продав, то не сам продав, і інші продають. А він до мене пристав, хто продає, та й хто, та й хто, що я мав йому казати. По правді, чоловік нічого не бачив, а так на першого ліпшого говорити стидно. От я візьмі й скажи йому, та й ви самі, доки сте не були підприємцем, то сте продавали. Не встиг я йому все сказати, а він як не кинеться на мене, як не почне гарати мене палицею та через голову та куди попало, то я вже й не стямився, коли, і хто, і як мене відборонив та наса не посадив. Анна хитає головою. Я так і думала, що ти щось таке мусив ляпнути. Від не такий чоловік, аби когось задармо вчепився. Микола гірко. О, та певно, у тебе кожний чесний, кожний розумний, коби тільки не твій чоловік. Анна. Я тобі честі не уймаю, але полін не треба було продавати. Микола. А мерзнути та о голоді бути треба. Анна. «Було собі з дому взяти пару крейцарів на горівку, коли вже без неї не можеш обійтися, адже ж ми вже не такі остатні». Микола. «От таке, на заробіток їхати і ще й гроші з дому брати». Анна. «Ну, коли так, то маєш заробіток, якогось хотів». Застелює стіл і заходиться давати вечерю. «Ну, але де ж ти так довго барився?» Микола гнівно. «А тобі до того, не твоє діло». Коли я тобі такий нелюбий, то не питайся мене ні про що. Анна ставить миски на стіл. Ну, коли так будеш зо мною говорити, то, певно, любіший не будеш. Мовчанка, Микола тарабанить пальцями по вікні. Анна заставляє вечерю. Микола обертається і починає мовчки їсти. Потім чути стукання до вікна. Анна здригається, Микола випускає ложку з рук. Анна. Свят, свят, свят. А се що таке?» Микола, хтось до вікна стукає. «В таку пізню годину, в таку негоду, ой, може, яке нещастя!» Голос за вікном. «Гей, люди, створіть, не дайте душі загинути!» Анна. «Хтось, певно, з дороги збився, біжу створити!» Микола. «Анно, стій, може, яка зла душа!» Анна. «Ба, та що, дати чоловікові загибати? Та й що нам зла душа?» «Взяти у нас нема що, нікому ми нічого не винні, то чого нам боятися?» Виходить, чути клацання засувів. Ява шоста. Микола по хвилі входить жандарми з карабіном, увесь присипаний снігом, а за ним Анна.